el joc d'Alender. Quan entenc prou el meu enemic per derrotar-lo, en aquell moment també l'estimo. Ah, eh, Viking. Ravonat la tema Fa 50 anys uns alienígenes, els insectors, van atacar la Terra. I va haver milions de morts. I només gràcies al sacrifici del nostre millor comandant vam evitar l'aniquilació total. Des de llavors ens preparem per si tornen. La flota internacional va decidir que els nens més intel·ligents eren la principal esperança del planeta. Criats en jocs de guerra, les seves decisions són intuitives, decisives, intrèpides. Jo sóc un d'aquests reclutes. He vist el que veu ell. He sentit el que sent ell. I t'asseguro que és l'escollit. Va dir el mateix del seu germà. El seu germà el van descartar per altres motius. No va tenir res a veure amb les seves habilitats tàctiques. Sí, tinc, es que ho farà. Verda! No s’hi val això. Fers servir el que tens al voltant. No, no, estava a punt de fer-te caure. Has fallat en el càlcul de la teva trajectòria en relació a l’asteroide. Nom, Donnis i sots Wigin. Has fet trampes. Una bona partida. Gràcies. Dai! per partida. Perdona, potser demà? Ho veus? Té talent per l'estratègia. La seva modèstia pot ser falsa. Una estratègia per evitar enfrontar-se a un oponent encegat pel seu ego. Això demostra que és llest. Potser és un geni, però necessitem algú amb carisma. Un líder. No pot guanyar tot sol. Esperem a veure com afronta els rebuigs. Andrew Wiggins. Andrew Ender Wiggins. Sisplau, vagi a la infermeria. Ender Wiggin, a la infermeria. Recordem, mai més. Hola, Ender. Hola. Et traurem aquest monitor tan incòmode. si Sisplau, de cap per avall. Em fan fora del programa? He fet res mal fet? No t'ho puc contestar, això. Estira't. Com més aviat comencem, més aviat te'n podràs anar. Preparar. No et farà gens de mal. No et penses que vas, ja Estàs fet punts? Vinga! No vindrà ningú aquí. Deixa'm anar! No passa! Vinga! Vinga, trampós. Tu i jo, de veritat, ara. No és un joc. No té el monitor ara. Ja ho sé. Ara no et veu ningú, William. Sí? Tu i jo? I per què m'agafen els teus nois? Vinga, tio. Quieta, aquí. Et mataré, trampós. Oh! Tranquil, Ender. Si em voleu atacar tots a l'hora... Sen què els faig els que em volen fer mal? Ha dit que jo feia trampes, que per això m'havien expulsat del programa i he començat a pagar. Que és igual. I he continuat quan era a terra. Així no es tornarà a ficar amb tu. I no podia parar de pensar. Què faria amb Peter? Sóc com ell, Val? No. No t'hi assembles gens, em sents? Aquí. No tenies partit? És que plou. Per què plora? No ploro. M'han tret el monitor. Ara ja sóc com tu. Els pares van invertir tant en un tercer. I també l'han expulsat? Calla, Peter. Ha arribat molt més lluny que nosaltres. Ei, expulsat. Juguem a insectors i astronautes? S'ha acabat. On és la mare? No, no la cridis. Jugaré. Posa' la màscara. Seràs la cuca. Ah, I t'arrets No t'hi fiquis, Valentine! No, quiet! Molt bé, cuca. Comença. Ataca primer. Obra'm! Vinga! Vinga, defensa't! N'he capturat un de viu. Peter, si volgués et podria matar. Peter, sisplau. No hauríem d'haver triat El servei d'intel·ligència ha confirmat que la flota enemiga és deu vegades més gran que la que va venir durant la primera invasió. Els insectors reconstrueixen i reforcen la seva flota. Hem de conquerir o desaparèixer. I on apaga-la, sisplau? Prefereixes no saber què passa al món? No tornarem a presenciar la massacre de desenes de milions de vides innocents, tal com va passar amb la invasió insectora. Has de parlar amb el teu Una fet. La nostra supervivència requereix un compromís total per derrotar l'enemic. Si voleu, me n'aniré. No vull cosar us de mi. Ender, no ens n'avergonyim de tu. Soc un tercer no hauria d'haver escut. No, et volíem. Només necessitàvem el permís. John, ja, digues alguna cosa. És un programa molt dur. Quan em van portar a aquest país, hi havia menys competència i tot i això no ho vaig aconseguir. No t'has d'avergonyir de res. De res. Alerta. Porta principal. Si us plau, digui el seu nom. Coronel Hiram Graf, director d'instrucció de la Flota Internacional. Ella és la meva col·lega, Gwen Anderson. Podem passar? Per què vas seguir pagant-li? Ja havies guanyat la baralla. Disfrutaves? No. Doncs per què? Digues, fill. Nucajant, no l'ho guanyava la primera baralla. També volia guanyar les altres, perquè em deixessin en pau. Hauries d'haver demanat ajuda a un superior. Bastiesa, se sap defensar sol. Coronel, és evident que el van atacar i que només es va defensar. Fill, et voldria oferir una plaça al programa. Però m'han dret el monitor. L'última etapa de l'avaluació consisteix a observar què passa quan us traiem el monitor. Hi ha aprovat? Enviat un noi a l'hospital. No és el que va fer, sinó per què ho va fer. Va ser una estratègia, una tàctica per impedir futurs atacs. Ender, no cal que hi vagis. L'Ender i jo hauríem de parlar soles. De cap manera. Amb tots els respectes, no m'ho pot impedir. Els insectors podien haver aniquilat el nostre planeta. Un comandant brillant va ser el que ens va salvar. En Maisa Rackham? En Maisa Rackham. Necessitem menys com la teva Ender. Els joves assimileu dades complexes amb més facilitat que els adults. Em tornaran a posar el monitor? No. Et graduaràs a l'escola de la batalla. Recuperes el dret a la intimitat. Si hi ha una possibilitat que, gràcies a tu, ens alliberem dels insectors per sempre. T'haig de demanar que vinguis amb mi. Per això vaig néixer, oi que sí? La Valentine era massa compassiva per l'escola de la batalla. i el meu germà Peter el van expulsar perquè era massa violent. El coronel Graf deia que jo havia de trobar un equilibri entre aquestes dues emocions si volia triomfar. Sistemes a punt. Recalibrem. Procés activat. Sistemes d'enlainament a punt. Comprovem... He revisat els motors d'oxidència. Vés amb els altres. A punt. Verifiquem nivells d'energia. Màster desconectat i estabilitzador neutre. Iniciem... Arribes tard. No ha sigut culpa meva. Em dic Ender. Ender? <ríe> Quin nom tan estrany. Com et dius tu? Té menys 20 segons i content. Em dic 20. 20? És un sobrenom, em vaig criar al carrer. Iniciem seqüència de llançament. Comencem a capra. M6 a 12 Cuatro, tres, dos, uno. i la bossa. Està bé? Li passa alguna cosa? Res, senyor. Què li fa gràcia? Li he fet una pregunta, recluta. Senyor, veure'l flotar... en horitzontal m'ha fet gràcia. Ah, sí? Per què? Doncs perquè amb gravetat zero no hi ha dalt ni baix. Potser vostè està en vertical i nosaltres en horitzontal. Els fa gràcia? Senyor, no, senyor. Sí que en fa. Alai, sap a què es refereix? Sí, senyor. No ho sap. Per ara només veig un noi amb una mica de cervell en aquesta llançadora. I és l'Ender Wiggins. Juli César, un Napoleó. Esperem que siguis tu. A César el van assassinar persones en qui confiava. I Napoleó va acabar derrotat? Després d'haver conquerit el món conegut. Et pots retirar? Sí, senyor. La seva resposta a l'autoritat és conflictiva. Vol complaure la figura paterna dominant, però s'ho davant la falta de reciprocitat. No podem trencar el seu aïllament. L'Ender s'ha de pensar que no l'ajudarà mai ningú. Mira-te'l. L'ha espavilat. Sí. Gràcies. Volia la del costat de la porta. Digui el seu nom. Ender Wiggins. No et congelis els ous, noi! Atenció, companyia! Descanseu! Escuteu reclutes! Memoritzeu! Sóc el sergent James Dup! Feu-me una pregunta justificada i immediatament us donaré una resposta justificada! Però si busqueu una espatlla per plorar, feu servir un coixer! Us penseu que faig broma a mucosos? Senyor! No, senyor! Molt bé! Des d'ara treballareu en equip. Aquest dormitori serà casa vostra. I l'haureu de mantenir net. Hi ha dutges separades per sexes. Si trobem algú en una zona no assignada al seu sexe, m'encarregaré de castrar-lo personalment. Ha quedat prou clar! Senyor, sí, senyor! Hmm. Classe d'aquí cinc minuts! Seguiu els llums grocs, llums que es casegen a vostra cervell. Senyor, sí, senyor! Benvinguts a l'escola de la batalla. Han de pensar que tenen una gran responsabilitat. A la primera invasió enemiga no estaven preparats. Es van perdre milions de vides innocents. No es pot repetir de cap de les maneres. Vam atacar l'invasor amb tot el que teníem. I en el fragor d'aquella batalla decisiva va sorgir un heroi llegendari. Et segueixo, en columna de 6. Tragut, un govern s'oblidat. M'han tocat! En aquests comandaments bloquejats no t'obserir! Són d'aquí! Són d'aquí! Amb fer l'enemic. Però els vam derrotar. I els tornarem a derrotar. Que el valor de Meiser Rackham els serveixi d'inspiració. Amunt, amunt, que ja és de dia! Poseu-vos l'uniforme de combat! Aquest nou embuetat amb el casc i amb l'arma! Feu el favor de no prema el gallet a la cartutxera! Moveu-vos reclutes! Teniu 10 minuts! Descansin. Aquesta és la sala de batalla. Aquí el terra ha estat dissenyat per imitar la força de la gravetat terrestre. Però quan travessin la comporta, estaran en un entorn de gravetat zero. Wiggin, vingui aquí. Faig ara, senyor. Endavant. Molt bé, ara deixis anar. No. <laughs> Si no em volen. Mira què fots, mira què fots! Ho has fet molt bé. Aquests volen continuar, estan verticals, tal com han entrat. I ja ho vas dir tu a la llançadora. No hi ha dalt ni baix a l'espai. Però ens hem de saber orientar. Potser és a baix, la porta de l'enemic. M'agrada. És com una cuca que hem d'aixafar amb els peus. Exacte. Què deu servir? No ser. Provem-ho. Ostres! És inofensiu. Què creus que deu passar si toques un trajo? Bona pregunta. Mira! És <susurra> a la cama. Ens dispararem tots dos alhora. D'aquí 3, 2, 1... Ostres! Tinc la cama congelada! Jo també! No puc doblegar el genoll! Dispara'm al pit! Vinga, que m'allunyo! com si fossin ànecs marejats. Si volen competir amb els equips d'aquesta escola, han de d'aprendre moltes coses. Sergent, expliqui'ls el joc. Sí, senyor. Us entrenareu per competir com equip contra altres equips. Un impacte en una extremitat val un punt, el tors, sis, i us paralitzarà completament. Però, si un equip aconsegueix que un dels seus cadets travessi la porta enemiga, sa, i estalvi, se'l proclamarà avançador independentment de la puntuació. Ho heu entès? Senyor, sí, senyor! Estimada Valentine, l'escola de la batalla és això. Hores i hores d'entrenaments diaris i molts tal. més deures que els que teníem a la terra. Practiquem Una, el combat cosa a cos. Dos, tres, Així estem quatre, en forma... Tres, i agressius. I a dalt! I... Un! Dos! Tres! Quan lluito, sento un píter dintre meu. Tant de bo no passés. Fa tres mesos que estudiem els patrons de combat dels insectors, però semblen aleatoris. La veritat és que no entenem el nostre enemic. I ningú té una explicació lògica de com va derrotar tota una flota en Meiserraca. El coronel diu que espera que jo sigui un líder. Però com? Com et converteixes en un bon líder? Tots som molt diferents aquí. Hi ha moltíssimes coses per aprendre i això sí, sempre dormim molt poc. Si es plau, escriu-me. No sé res de tu. Com estàs? Es porta bé en Peter? Reps els meus mails? Et trobo faltar. Atenció, Bona nit, reclutes. Descansin. Estic content de veure que la majoria evolucionen bé. Tal com saben, l'accés a l'escola d'alt comandament és molt difícil. Alguns del curs superior no ho han fet prou bé i els enviarem a casa. Per tant, potser en podré ascendir alguns de vostès. Mirin a la seva esquerra. Ara, a la dreta. Ells no són els seus amics. Són els seus competidors. Segueixin esforçant-se. Atenció! Senyor, ens bloquegen els e -mails? Cap de nosaltres ha rebut cap resposta de casa. Totes les comunicacions han estat temporalment suprimides. Per què, senyor? Recluta! No tens dreta Les seves famílies no estan preparades per entendre el que fem aquí. I cap de vostès es pot distreure amb les seves respostes. Em pensava que teníem dret a la intimitat, senyor. Tenen tot el dret a pensar el que els doni la gana en privat. Però hi ha més en joc aquí per permetre que les seves reflexions sense filtrar surtin d'aquestes instal·lacions. Sí, senyor. Segués així, mucós, i no arribaràs mai a l'escola del comandament. He pensat que era una pregunta justificada. Què? Vostè ha dedicat matí a pregunta justificada. Fes vint fraccions, ara mateix! Ah. No penses que ets més llest que els altres? No, senyor. No seràs mai comandant i no t'hauré de saludar mai com a tal. Sí que ho faràs, senyor. Fes-ne vint més! Aixeca't. No direu res tret que us facin una pregunta. Ha quedat clar? Senyor! Sí, senyor! Si és una pregunta justificada, tampoc... Calla, Wiggin! Ara, a dormir. Tots. Ja ho heu sentit. Anem a dormir. Només tres han aprovat l'examen de navegació de l'espai profund. La Lai, amb Vin i l'Ender. Què us ha passat? La deuen haver enganyat. Això la teva mare, per això t'assembles al lampista. Silenci! Us penseu que és un joc? No, senyora. Ens preparem per la guerra? Sí, senyora. El problema és molt senzill. Com catapulteu les vostres forces? Estan en posició d'atac al costat sec d'aquesta Lluna utilitzant la força gravitacional del planeta. És enginyeria aeronàutica bàsica. Ender, baixa aquí i explica-ho. Senyora, diria que en Vin o l'Alai el dominen més que jo, aquest tema. Molt bé, Alai, explica-ho tu. Ens hem d'acostar el planeta en direcció al seu moviment. Així aprofitem la seva energia cinètica. Què us fa gràcia? Continua, Lai. Això vol dir que hem de passar per aquí, cosa que ho complica tot. Perquè la Lluna es mou en direcció contrària a nosaltres i la seva gravetat ens frenaria. Qui ho ha escrit, això? Qui ha escrit què, Bernard? Res, senyora. Mm. Si no saps encaixar, Bernard, no provoquis. Sí, senyora. insectos. Benvingut a Jocs i Entreteniment. Estàs preparat per entrar al joc mental? Control cerebral activat. M'ha trobat el joc mental. Tria o t'arrenco el cap. Mala sort. Qui ha autoritzat que accedeixi al joc? Jo. No es poden guanyar totes les batalles, Hiram. La seva manera de jugar revela el seu estat mental. Si no me'l deixes avaluar individualment, haig de buscar la manera de saber què sent. M'és igual el que senti. Vull que es faci més dur i que aprengui a ser un líder. Abans d'anomenar-lo líder, hem de veure com afronta la frustració. Vinga! Oh, vaja. Què fas? Jugo un joc estúpid. Triï el que triï i em moro. Està manipulat. Has tornat? Un altre cop. Ho puc veure? És clar? Un conté verí i l'altre no. Tria bé i aniràs al país de la fantasia. Quin triaràs? Cap. Vinga, retorniré. Vinga. guixo. Perfecte. Perfecte. Enderwe nou destí esquadra salamandra, comandant Bons o Madrid a partir d'ara mateix. Ors del coronel Graf segueix els llums vers no t'emportis cap pertinença. ves. Què vol dir això? T'assendiran. sigui amb tu. Va! Vinga! Dolenta! Estraic dos, prepara't! Estic dolenta! Va, Estraic dos! Pira! T'has perdut, reclota? Sóc l'Ender Wiggin. M'haig de presentar el Bons o Madrid. Ets el substitut, doncs. Ender Wiggin. Petra Arkanyan. L'única noia de la salamandra, però més ous que qualsevol dels que dormen aquí. Uh, la mama Petra ha parlat. Wiggin? Uh, uh, senyor, sí, senyor. Ender Wiggin, a les seves ordres. Sol·licito un substitut per l'O'Reilly i m'envien això. Una cosa inútil, raquítica i sense formació. Uh, aprenc ràpid. Que quedi clar. Quan pugui et canviaré per un altre. La meva esquadra encara està imbatuda després de 21 combats. D'aquí sis mesos vull ser a l'escola del comandament. Ja et formaràs a costa d'un altre, sents? És encantat. Calla, Petra! Tranquil, Bonza. Vigila, Dink. Escolta una cosa, Mucós. Quan entrem en combat no travessaràs la comporta fins que no ho hagin fet tots els meus soldats. Llavors et quedaràs a llindar sense travessar-lo amb l'arma guardada i quieteta fins que s'hagi acabat el joc. Així no faig res. Procura no destorbar. La teva llitera és la del fons. Mm. En Bonzo no li agrada perdre. No permetrà con recluta li espalli les seves maniobres perfectes. Però la sala de batalla és sempre oberta. Estones perdudes et puc ensenyar alguna cosa. De Necessites mig segon per recarregar. Si més no, no tens mals costums. Tampoc en tinc cap de bo. Te'ls ensenyaré. Relaxa. Per disparar lluny, mantingues el raig més estona. Dispare. Són unes dècimes de segon més, però la batalla és molt de temps. a Apunta, dispara, mantinga, recarrega. Així. Aprend on s'activa el gallet i no premis foc. I ja ho fas més bé. D'aquí tres, dos, 1 un... Va! A veure si podeu guanyar. Vinga, només una batalla. Una vegada i prots. Vinga, mano. Va, va, va, va. Ja, ja n'he fet cinc. Qui és el millor? Ets tu el millor, Bonsa. Sóc el millor. Tornem-hi, que siguin sis. De mica mi, que seràs millor. Sí, s'hauria de repetir. Ha sigut divertit. Vinga, vinga. On éreu? Entrenar-se. El temps lliure. No et pots entrenar amb ella. No et pots entrenar amb ningú. Podria parlar amb vostè en privat, senyor. Wiggyn! Ei, idiota! No em tornis a girar l'esquena! Si vull ser útil en aquest escamot, m'haig d'entrenar! Faràs el que et mani Compriré jo! totes les ordres que estigui autoritzat a donar-me, però si em pren el temps lliure, me les pagarà. M'estàs amenaçant? No. Escolti, ja sé que em vol canviar per un altre. però ningú m'acceptarà si no sé res. Deixi-me entrenar-me i em perdrà de vista abans. T'acabo de donar un ordre. Ja ho sé, a davant de tothom. I no vol que els seus soldats pensin que ha dit. Aquesta nit pot dir que ha guanyat i ha imposat el seu parer. Però demà els pot dir que s'hi ha repensat. Vostè semblarà generós i jo em podré entrenar. D'acord? Vés en compte, Wiggin. Ei, Wiggin! Sí, senyor. M'hi he repensat. Potser si veus com combatem, aprendràs alguna cosa i et podré canviar més fàcilment. Sí, senyor. Gràcies, senyor. Vinga. Tothom en marxa, vinga! La salamandra no té rival! La salamandra no té rival! A tot el món no n'hi ha cap d'igual! A tot el món no n'hi ha cap d'igual! La salamandra és la millor! La salamandra, la salamandra és, la, és millor. la millor! Som un esquadra sense parió! Som, Som un esquadra, esquadra sense parió! Salamandra, alto! Descanseu. Quin pla tenim? Els quatre vents, escamota A de dalt, B a esquerra, C dreta, D a baix. Tu, Wiggin. Espera't, a prop de la porta. Bonzo, el meu escamot li faltarà un home. No coneix les nostres formacions, Tink. Només molestaria. Surt tu Queda a la comporta i mira'ns. No et necessitem. Aparta't. Va, Salamandra, va, va! Formaràs a mi. Petra, tu dispararàs. D'acord? D'acord. Preparada? Preparada. D'aquí tres, dos, un... M'han tocat! I a mi dispara, Petra! El cos d'ella! Dispara! Va! Yeah. No! què fas? Què dit que t'espareixis? Estàs bé? Què hi fas, aquí? Amb bons el matagat. Ara ja no me'n puc anar. Doncs juga, estem perdent. Tenen mig escamot a prop de la seva porta. Empeim amb els peus i rediligeix-me. Festa mort. No desenfundis si no pots apuntar bé. Entesos. D'aquí tres, dos, un... Bona tàctica, reservant Wiggin. Fes servir els braços, no els malucs. Atenció, oficial! Ferms! No et vaig dir que no t'entrenessis amb ella? No vam quedar que el temps lliure era lliure, senyor? Descanseu. Pare Monzo! Si em tornes a fer fer el ridícul, et mataré. fer me balsans, doncs no em molestis. Vas dir que el joc revelaria el seu estat mental. No que l'alteraria. Què hi faltarà fa, del seu germà, ficat al joc? És evident que sent una certa pressió psicològica. Esclar que sent pressió, Anderson. És en un campament militar per nois que s'hauran d'enfrontar a un enemic real. El joc és una relació interactiva entre el nen i la seva consola. Entre tots dos generen històries. Doncs canvia la història. La història reflecteix la realitat emocional del nen. Jo no la puc canviar. No sé com hi han arribat aquestes imatges al joc. Esborra el joc. Arribada de la Flota Internacional. Té menys 28 dies, 6 hores, 16 minuts. Perímetre de detecció d'insectors. Mm, ho fas bé. Molt bé. Les millors notes de la teva classe. La millor puntuació a la sala de batalla. Però tens el costum de fer enfadar el teu comandant. Em costa respectar algú només perquè és el meu superior, senyor. Això et col·loca en una posició delicada, oi? Sí, senyor. No t'agrada catar les hordes d'en Bonzo? No, senyor. Potser t'estimaries més donar-les tu, eh? Senyor? T'agradaria tenir una esquadra? L'Esquadra Drac. No n'he sentit a parlar mai d'aquesta esquadra. Vam deixar de fer servir aquest nom fa quatre anys. L'Esquadra Drac no va guanyar mai cap batalla. I per què no pot canviar el nom, senyor? Perquè així aprofitem els uniformes. I qui la formarà, senyor? Inadaptats, com tu que poden ser brillants amb un bon comandant. T'estaràs aquí. Ara ho notifiquen els teus soldats. Parlaràs amb ells d'aquí 15 minuts. Creu que em voldran seguir? Comenceu. Benvinguts a l'esquadra d'Arak. Els nous ocuparan les primeres lliteres i els veterans les del fons. Ender, tots els altres oficials ho fan al revés. Però que jo no vull ser com els altres oficials. Què hi faig jo aquí, Ender? Mai t'he caigut bé. Jo no he triat aquesta esquadra, Bernard, però vull que arribi a ser la millor de l'escola. I crec que tu em pots ajudar. M'equivoco? No, senyor. Vull que respecteu. Si algun de vosaltres creu que té una idea millor que la meva, la vull sentir. No estic disposat a ser l'únic del grup que pensi, eh que no, Vin? No, senyor. Ara poseu-vos l'uniforme. Comencem l'entrenament? Senyor, senyor! Sí, senyor! Te'ls estàs prement. Fins i tot potser traurà suc amb Bernard. L'escola del comandament segueix pressionant. Digui'ls que ens cal temps. No en tenim de temps. Tinent, el joc de demà començarà a les 3 de la matinada. Sí, senyor. Llaveu-vos, llaveu-vos, batalla contra la salamandra i la iaupard d'aquí cinc minuts! Contra dues esquadres, el coronel canvia les regles! Contra els insectors, no hi haurà cap regla. Ah! Ah! Ah! T'has fet mal? Ah! M'he trossat el Mol! Molt? Ah! Em fa mal. Dink, porta-la a la infermeria, tots els altres en marxa, vinga, que fem tard, Vinga! No n'hi hagués prou amb dues esquadres, també t'han bloquejat la visió. Què hi fas, tu, aquí? Han dit que tenies una baixa. Sabien que no guanyaries tenint-me de rival. En Bonzo hi estan d'acord? Ordres del coronel Graf. S'ha acut d'aguantar. Tinc... Egenollat. Què? Tinc una idea, egenollat. Preparat? D'aquí tres... dos... un! No! Ei, ei, ei, ei visilo. Tots eliminats. 12 menys, en queden 2. Podrien ser darrere les quatre estrelles o al costat de la seva comporta. Preparat? Preparat? Tenen moltes estrelles formant una mena de dònot al voltant de la porta. S'amaguen al darrere. I hi ha algú a prop? No. Perfecte. A veure què fan si fem una formació. No l'hem fet mai, una formació. Per això no se l'esperen. Encara som més que ells. Si ataquem, els esclafem. No, mantindrem la posició. Que ens ataquin ells, no podem perdre. Viarem de direcció 30 graus d'aquí 3, 2, 1, ara! Profulsors posteriors, fila 6, ara! Fila 5, ara! Uh, M'han tocat! Aguanta! Alai, ja estàs bé? Sí. Ja hem arribat? Ja falta foc. No us separeu! No podem permetre que toquin l'Alai! Ja arribem! Seguiu diferents! Encara creus que no està punt? No siguis Xolo. Sí. Quina passada! Un de tu, Ender. El teu pare n'estaria orgullós. Venir-te a barallar amb un nen a la dutxa amb els teus col·legues. Visileu la porta. On oh, neu! No! Hey. Ei, pots dir que m'has guanyat? Diré que m'has donat una lliçó. No, covard. Aixeca els punys. Vinga, baralla't! Vinga! Vinga, baralla't! Vinga! Ah! Ah! Ah! Ah! Et podria trencar el braç! Ah! ah! Bonzo? Bonzo! Bonzo! Auxili! Que algú vingui a ajudar! Tothom sap que ha començat ell. Ender, no saps quin greu que em sap. Comandant. No t'havíem d'haver deixat ser. Ara no, comandant. Deixi'ns. Deixi'l. Va. Tu també, cadet. i que es morirà. No. No. Sisplau, no em menteixi. L'enviarem a casa seva. A la terra. Allà es curarà. Vull anar amb ell. No et deixo marxar. Has arribat molt lluny. I vull parlar amb la meva germana. Ets propietat de la flota, Endor. L'Estrategos no ho consentiria. Enviïm a casa el coronel, o me jo. No m'amenacis, noi. Jo no sóc l'enemic. No n'estic tan segur. No penso seguir jugant això. Plego. Què faran? Malgastar milions en un inútil? Em volies veure. No pots dimitir. Tens l'obligació de quedar-te aquí i convèncer el que compleixi el seu deure. El meu pare ensinistrava cavalls i he criat poltres des que tenia 5 anys. Distingeixo un pura sang així que el veig. No el podem perdre. Déu meu. Tu veus soldats en comptes de nens, oi? Abans era un crim de guerra reclutar els menors de 15 anys. Quan s'acabi la guerra ens permetrem el luxe de debatre sobre la moralitat dels nostres actes. Quan s'acabi això, què en quedarà del nen? Quina importància tindrà si no queda res ni ningú? Utilitzem aquests nens per guanyar la guerra. I si sobreviuen, tindré l'obligació d'ajudar-los a refer-se. T'agraeixo el que has fet. Slender. Hola, Valentine. Per què ve? passa passen res? No me'l deixa veure, a mi. T'haig de demanar que vinguis amb mi. Se alegrarà molt de veure't. El que vol és que torni a l'escola, oi? El que vull és que salvi vides. I la seva de vida, què? al costat del llit d'en Bonzo, esperant que es despertés. Potser no es despertarà mai. Ender ell va atacar primer. I jo em vaig defensar, tal com em va ensenyar en Peter. M'he barallat molt, Val. I he guanyat perquè sempre he entès com pensa el meu enemic. I quan l'arribo a entendre... També l'estimes. Crec que és impossible entendre totalment una persona i no estimar-la tal com s'estima ella mateixa. Però aleshores... La derrotes. La destrueixo. Perquè mai a la vida em pugui tornar a fer mal. Ender volen que et convenci perquè tornis. Ja els he dit que no col·laboraré. Em sembla que no t'amagues aquí només perquè et preocupen, Bonzo. Crec que t'amagues perquè tens por. Por no conèixer el teu enemic. Por de la derrota, però... I si fossis el nou Meiser, Ràkem? No et pots estar sempre aquí amagat. Si et quedes aquí... Si no ho intentes... Estarem perduts. Me llevaré falta. Yo también. a l'escola de la batalla. Doncs no. I a on anem? Molt més lluny. Estimada Valentine, ara heig d'anar a la base avançada del comandament a prop del planeta dels Insectors. Allà començaré l'última etapa de formació. Si l'acabo amb èxit, comandaré tota la flota invasora. Tant de bo hi hagués una altra solució. Però la guerra sembla inevitable. Cuitat molt. Records Ender. És gaire acollidor, oi? Eh? El vam arrebaçar als insectors 27 anys després de la victòria d'en Raka. Els vam expulsar dels túnels com si fossin rates de claveguera. Els vam fer tornar al seu planeta. Quant temps hi vam viure aquí? No ho sabem segur. Era el seu post avançat per preparar la invasió de la Terra. Vam construir aquesta base per ser més a prop del seu planeta natal i per tenir una comunicació instantània perensible amb la nostra flota. Si són al seu planeta, estan controlats? De moment. Si s'estan allà? Per la guerra? Pel mateix motiu pel qual no vas parar de pagar aquell xulo abans que et reclutés jo. L'objectiu d'aquesta guerra és impedir guerres futures. Demà a primera hora començaràs la formació. El sergent Dab t'acompanyarà a la teva habitació. Sí, senyor. Hola. Encara estem condicionant l'atmosfera. L'aire és pobre en oxigen. En cas d'evacuació, respira dues vegades per minut amb aquestes ampolles per compensar el baix nivell d'oxigen de la superfície. El llum s'apagarà d'aquí cinc minuts. Li fa gràcies això, però em vindran a buscar. Es vol barallar amb mi? És una prova per veure si atacaria una persona gran? Doncs no ho faré. Aquesta vegada no faré res. Molt bé, ha guanyat. Des de quan es diu l'enemic que ha guanyat? T'he sorprès fa un moment perquè no m'has destruït immediatament. Em pensava que era un professor. L'únic professor és l'enemic. Només ell t'ensenya els teus punts febles i els seus punts forts. A partir d'ara seré el teu enemic, entesos? Sí. Molt Quan ens entrenem, jo dissenyaré l'estratègia del teu enemic, és molt més fort que tu i sempre estarà a punt de derrotar-te. Senyor? Com, com es diu? Maiser oh. Què? Em donaves per mort? Senyor, he construït maquetes dels seus avions des que tenia sis anys. Una pregunta, senyor. Els vídeos es tallen sempre quan vostè destrueix el transportador. Per què? Vasteix-te. Hamar la teva terra! Hamar perill, múltiples... Senyor, ja ho he vist, això. Vull saber el que passa després. Segueix mirant. Va haver produïts l'explosió, Tot va quedar increïblement quiet. Les seves naus van deixar de disparar. I de cop i volta van començar a caure. Tiria enrere, si us plau, fins que vostè va perdre el seu ama de suport. Aquí. Posi-ho, plau. Es va amagar entre els núvols. No veia res, o sigui que... devia fer servir el seu gat. Aquí, pari. Va veure alguna cosa. Què va veure el seu gat? Va descobrir un patró? Molt bé, Ender. Imatges tèrmiques d'un satèl·lit. L'enemic és de color vermell. Quin patró hi veus? Sembla aleatori, però no ho és. Hi ha un epicentre. Aquí. Continua. Vostè va destruir aquesta nau i les altres es... van rendir. Per què? Amb quins animals solem comparar els insectos? Amb les formigues. Tenen Una reina que dirigeix totes les obreres. Ella pensa i les altres ho fan. Sense ella no són capaces de pensar. I es moren. Va destruir la nau de la reina. M'imagino que sí. No n'estàs segur? No. Per això ho considera material confidencial, Ledsmond. Per això no ensenyen mai tota la batalla. Ni el meu rostre. Se'm dona per mort. Coronel, la seva cara... per Perquè està tatuada. El meu pare era Maori. El vaig perdre la guerra. Tamoko. És com connecto amb el meu passat, amb la meva pell interior, per poder parlar en nom dels morts. Sennyor, ha vist mai una reina? No, una visca. Però si han reconstruït la seva flota, veia d'haver més d'una reina. És clar el seu planeta d'origen. I quan els van expulsar d'aquí? En van trobar alguna? No. Què buscaven? Aigua. teves ordres. Hola, Vin. Hola, comandant. Petra? Et donàvem per mort. De poc no manem comandant el Dink. No li facis cas. Salam, Malai. Salam, comandant. Bernard? M'alegro de veure't, comandant. Descanseu. Mentre tu pescaves, el coronel ens ha pallissat el simulador. Molt bé, seieu. D'aquí poques setmanes, potser combatrem en una batalla real. Posarem el comandant al dia. Aquestes últimes imatges us donaran una idea del que passa el planeta, enemic. Com nosaltres, sembla que tenen una taxa de creixement de població insostenible. De moment estan controlats el seu planeta, però el temps no juga a favor nostre. On són? Les altes temperatures del planeta limiten la seva activitat a la superfície a poques hores al dia. El més alarmant és la taxa d'expansió de les seves forces militars. Si colonitzar un altre planeta abans de veure's abocats a l'extinció, tenim ordres de derrotar-los abans que es converteixin en una amenaça. Només la seva existència ja ho és, una amenaça. Ho té clar, comandant? Sí, senyor. Molt bé. Continui, coronel. Començarem amb simulacions que semblaran batalles reals. Tu dirigiràs tota l'estratègia general. Els teus caps de secció dirigiran un grup de batalla. Tu els donaràs ordres a ells, i ells els seus esquadrons o els pilots dels drons. La flota d'ajudar i protegir la teva arma més valuosa. 70.000 milions de dòlars de pura destrucció. L'MD-500. Que la petra dispararà. L'MD? És un desintegrador molecular. En diem el petit doctor. Els rejos de partícules s'acceleren als canons bessons. El punt focal assoleixen la massa crítica efectiva. Es genera una reacció en cadena que destrossa els enllaços moleculars ho arrasa tot. Aquí radica la seva gran virtut. No és necessari identificar la nau de la reina. La reacció en cadena destrueix tot l'eixam. Però només podré disparar un tret. Quan els insectors vegin com funciona, es dispersaran. Hauràs de guanyar la guerra batalla a batalla. Quan els insectors detectin la nostra flota de batalla al seu sistema solar, no tindrem cap més remei que combatre. Confio que hàgim triat bé el nostre comandant. Té el do de la grandesa, senyor. I instines a sí, espero. Evidentment. Esperem que sigui com diu vostè. Vindrem aviat. Bona nit. Bona nit. Estimada Valentine, aquesta és l'escola del comandament. Per fi sóc aquí. Com que sóc el tercer, sempre he tingut por de fracassar, de no estar a l'altura. Però m'han convertit en un líder i et prometo que faré tot el que pugui per guanyar aquesta guerra. Si sí que si et passés alguna cosa, no m'ho perdonaria mai. Què fan? Agafen aigua? Si em necessites, m'hi haig d'acostar. Massa arriscat. No ensenyem la nostra millor arma en un atac senzill. Alai, vin que els vostres cuirassats imitin les seves rutes, però per sota del gel. Desplegueu els drons! Vull 4 formacions hiperbòliques amb desplaçament de 90 graus! Obriu foc! Vinc a l'aire! Quan us ho ordeni, dispareu directament al gel! Que es preparin! D'aquí 3... 2... 1... Ara! A mesura que anem progressant, les simulacions es van tornant més complexes i reals. La pressió per guanyar, dia rere dia, més rere més, és intensa. Amb prou feines dormim. Hi ha dies que costa seguir el ritme. He obert una bretxa! Molt bé, vint! 43 de 57, a aneu al quadrant, focs, 3889. 38, 89! Flanc dret a foc blitz, per en Bernard! Ja ho veig, Bernard, al seu flanc! Rebut, utilitzo el 10 al 18! A l'Aiki, a la dreta! Link, t'has de compensar l'atracció del planeta G8. Pesa tota màquina! Link, escombra el sector Sierra! Encara em queda un enemigo a Lima! Que vagis a Sierra ara! Bernard, compta amb la velocitat! Link, i acostes massa ràpid! T Has dit a tota màquina! Freda immediatament! Aquestes derrotes, la guerra no és un joc que es pugui reiniciar i repetir. Senyor, no puc guanyar si no m'arrisco una mica. Ningú ha dit que no t'arrisquis. El que no pots fer és controlar-ho tot. Permet que en Vint improvisi a les exploracions. Tu centra't en la situació global. Has de delegar més en els teus equips. Els meus equips estan cremats. Com volen que siguin efectius si no poden dormir? La privació del som forma part de l'entrenament. Una batalla podria durar dies. Si jo hagués sigut més llest, hauria aniquilat l'MD de la Petra mentre tu donaves instruccions a en Vint i això no pot passar. Sí, senyor. Entesos? Perquè n'he entrenat d'altres. Tots eren grans promeses, però van acabar fracassant. Molt bé, coronel. Ja ho he entès. Així no sóc el primer? No. Però seràs l'últim. No hi ha temps per formar ningú més. Demà el coronel Rackham executarà l'última simulació. I si guanyo demà, què passarà? Et podràs enfrontar a l'enemic real. I seràs el millor comandant que haurem format. Una altra simulació i potser hauré d'anar a la guerra. Què passarà quan ja no sigui un joc? La guerra és diferent. Segueixo sense saber res del meu enemic. I si poguessin parlar amb nosaltres? No poden. No tenen cordes vocals. Hi ha altres maneres de comunicar-se. No crec que sigui un tema per discutir a la una de la matinada. I si poguessin pensar entre ells? I si poguessin pensar amb ells? Ara hem de dormir. Demà hi ha la batalla de la graduació. És clar Ens apallissaran. No ens guanyaran. Et tenim a tu. Vés a dormir. Bona nit, Petra. Bona nit, Ender. Encara creus que és el millor? És la nostra aposta. Aquest noi és capaç de pensar com un insectó. entendre'ls d'anticipar-se a ells no està a punt mai estàs a punt aliances amb el que saps tranquil sap és el dia de la graduació. Ah. Sort, senyor. Atenció! Descanseu. Senyor dins públic. Comandant Wiggin, l'Estrategos és aquí per presenciar la seva última simulació. Si guanya el combat, proposarà el seu ascens a comandant de batalla de tota la flota. Sí, senyor. La simulació es farà al voltant del planeta de l'enemic. Bona sort, comandant. Gràcies, senyor. tranquils. I apunteu bé. Som -hi. Esperen. Potser creuen que venim amb to de pau. No crec que en Maiser vulgui que utilitzem la via diplomàtica. Es pot saber què espera. Tingues paciència. Ender, què fem? Ender, la porta de l'enemic està abaixada. Separada. Té raó. Deixa'l seguir el seu instint. Grups de batalla, desplegueu drons! Protegiu les naus! Alai, ets l'esquadró 5. Ataca! Doncs ara, Petra? Quan dispari, hauré de recarregar. Entesos, tu apunta al centre. Dispara ara! Seguit. Sí. Ho ah. vull amb en colors. <ríe> Encara no hem acabat. Estem perduts. Ni parlar-ne. Has carregat, Petra? No, deixe'm dos minuts. Que tots els que s'arrodegin la nau de la Petra. Rebut. Tu i anelles dins les anelles. Capa sobre capa, tots els casses! Ender, deixaràs les naus indefenses. Si volem guanyar aquesta batalla, ens l'hem de jugar a dinc. Quan toquin la capa exterior, les restes ens serviran d'escut. Fes-ho! Està abandonant tota la seva flota. És el comandant i ja no el podem aturar. 90 segons, Ender! No, no! M'estic quedant sense naus! I jo sense cuirassats! No m'importen els cuirassats! Protegiu la Petra! Tal com vam fer amb la Laia el dia d'en Bonzo! Espero que sàpigues què fas. A punt, Petra! 60 segons! On ets de portar? -ho? El planeta. Què? Destruint el planeta, destruïm les reines. I el joc acaba. El meu sensor necessita una línia de visió clara! T'obrirem pas. Casses, roteu en el sentit de les agulles del rellotge. Centreu tot el foc cap endavant. Hem de rentrar a la seva atmosfera. Hem de desaccelerar. Impossible, sou una unitat ara. No anem equipats per suportar aquesta temperatura. Els nostres drons ens serviran d'escut. Seguiu caient, deixeu actuar la gravetat. Necessitarem gaire estona més. 30 segons! Encara no tinc un plan clar. Estem bullint. Vint, Quan domani vull que acceleris els caces de la formació frontal en un flux continu. Sí, senyor! Com bares d'un rifle, prepararé un objectiu per la Petra. Farem un forat de l'eixamp. Petra, només tindràs un segon. Ja en tinc prou. D'aquí 3, 2, 1, ara vint! Ha acabat joc. Què diuen? Recuperem la connexió de l'encible. Per què mirem aquestes imatges? Ender. Gràcies. Fantàstic. Ha sigut fantàstic. Gràcies a Déu que existeixes. Per ha aquestes imatges al programa? Ender. Vol dir que hem guanyat. L'he guanyat a ell. És el que executa les simulacions. Ha dit que era un joc. Eren ells o nosaltres. Era l'única solució. Amb aquesta victòria has guanyat totes les batalles futures. Els has destruït per la humanitat. Vinga. Deixeu passar. Ender. No se m'acosti! M'han enganyat! Ens feia poc que si t'ho explicàvem... Què? Sí. Em negaria jugar? He aniquilat tota una espècie! Ells ens ho haurien fet a nosaltres. No! S'esperaven! Per què s'esperaven? És igual. Hem perdut centenars d'homes en aquelles naus que has abandonat. Les he abandonat per poder guanyar! Sí! I ells han mort amb orgull per nosaltres! La seva mort no era necessària. Si hagués sabut que era real, hauria... Què? Hauries negociat? No saben parlar. Els hauria observat. Què pretenien? Crear una flota per una segona invasió o... Només es preparaven per defensar-se de... Prou. ...de nosaltres. Van venir a la Terra per establir-hi una colònia. Els vam expulsar, i en cinquanta anys mai no han tornat! Això ja no té importància, ara. No em podré deslliurar mai del pes d'aquest genocidi. No. El món et recordarà com un heroi. El món em recordarà com un assassí! Eren ells o nosaltres. I estàs segur que els hem mort tots? He vist el seu planeta resar. Com sap que no hi ha una altra colònia o una altra reina del Munyak? No hi ha lloc? cap més! Hem guanyat! Això és l'únic que compta! No... El que compta és que home hem guanyat. No li feu mal. Anem, ha de descansar em puc quedar perquè no estigui sol si plau Sí és clar anem que descanci si haguessin pogut parlar amb nosaltres. Què pretenia, Lian? Valentine... I si poguéssim pensar amb ells? Valentine! Oh! Abandona un entorn equilibrat d'oxigen. respira! És perillós! Ender! Respira, respira! Apareix el joc a través meu. Els seus pensaments i els meus somnis es barrejaven. Es volien comunicar. On vas? vés Estimada Valentine, ara sé que els meus somnis no han sigut mai només meus. Provenien d'ella. Sempre ha intentat comunicar-se amb mi. Conec els insectors millor que ningú. Jo els he robat el seu futur. Ara haig de trobar la manera de rescabalar-los. Estàs morint. És una reina? una nueva llar. prometo? Te prometo. Te a falta Valentine però no sabrà res de mi durant una temporada. Haig de saber si estic tan dotat per la pau com per la guerra. M'han ascendit el mirall i m'han donat llibertat absoluta. I ja m'està bé. Viatjaré per l'univers amb un carregament veloosíssim perquè haig de complir una promesa.